Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa, wa motor, edyud, man wala. Lazerde motra, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je mina takimet e dytë nga takimet tona të radhës me temën Këshilla Javore. Këto kshila, ne imbledhim nga sondajët që u afrojmë juve në faqen tonë në Facebook. Dhe ajo tem që votohet më së shumë të nga ju më brenda javës, mu për a tem ne vendusim që të flasim. Kësë e radhe, tema më e votuar ka qenë ajo që ka të bëjmë me ulljen e shikimit. Dhe nuk është e që ditë shme që kjo tem të jetë me e votuar nga si jemi me dëvërtet në një kohë që besimtari sikur dawn më parë kërkohet nga ai që ta ul shikimin, të ruaj gjymtyrën e tij, ta ruaj nderin e tij, ngase nga të gjitha anët është i rrezikuar. Shkaqet që mendoj se u kanë shtyr edhe juve që të votoni këtëm dhe që edhe unë do të votoja për këtëm janë të shumta. Mendoj se për shkaqet e rëndësishme që duhet të flasim për këtëm është se armi ku jon şeytani në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 që helman zemën e besimtarit, është shikimi ju në vendin e duhar. është mos ullje e shikimit, para asaj që Allahu Gjellahu Ala në ka obliguar të ullim shikimin. Andaj, qëtimi të mbrojtur, të ruajtur, nga kështiz e helmuar, duhet që të lasën për këtë tem. Qëtë ashtot, ajo që në ashtu jënë, që të lasën për këtë tem, është ase, mos kujdit në shikimit, lakmia, mos ullje e shikimit, pa dëshim se dopsan pozitin e imanit në zemën e besimtarit. Dhe dopsimi i imanit në zemën e besimtarit, bënd që edhe turpi i ti nda e Allahut, bënd që edhe madhështia e Allahut, madhëria e Allahut, të gjitha këto të dopsohen nga zemër e besimtarit. Dhe kur këto dopsohen, poshtet në poshtet besimtari, dhe në poshti atin në kupton devijimin, lajthitin dhe përfundimin në zjarë të gjëhnimit. Andaj që këto gjëra, këto vepra fisnike, të mbesin aktive, të mbesin të fuqishme në zamërën tonë, duhet që të i ruajmë duke e ullërshikimin. Në nën tjetëra e që nga bënë që të asën për këtë temë është se Allahu Gjallahu Ala një suret të të tërë në Koran, ja ka kushtuar një njëriu dhe rasët të njëriu, i cili em poshti shetan në këtë mejdan, i cili em poshti nefës të ti në këtë mejdan, E ulesh ikimin dhe refuzoi ofertën që i ia bëri një gruaja e bukur dhe me pozitë. Ajo gruaja ishte një në at kohë. Dhe çfarë bëri ajo? Nga ajo që Zoti përmend, that waghlaqat al-abwab, dhe i mbylli dyert. Nuk i mbeti Yusufit alayhis salam askund hapësirë që të ikë, të largohej nga ajo, nga se të gjitha dyert i pat të mbyllura. Dhe në fund i tha haytalak më afrati mua, ja kumkejë në dispozicion. A thua val gratë e këse kohë, qëfar bëjnë, nuk mund të imbyllin dyërt, si kurse imbyllin gruaja e ministrit, si kurse bërja e në kohën e sënëmanë të alisamë. Mirë po, shfaqit e shumë të të zhveshjes, pamet e lojlojshme, me dëvërtit, ja ka mbyllër mundësit besimtarit që të shpëtan. Shikimin e ti, që mos dgoditet në atë që është ndaluar. Shikon dja, thas, ullë shikimin. Drejt, duhet ullë shikimin. Ma dje, edhe lartë po shikoj, nga reklamat e pesta duhet ta ullë shikimin. Ka do që të kthejet, është një mbyllje dere, është një galle katil e buab, që tha Allahu për, atë që e provokojë Jusufin a.s. që i mbyllë djërt. Dhe, pëthuaj se të gjitha këto grasat që dalin këtë mënyrë, ma dje dhe burat e zhveshor dhe të reguluar, që provokuin shik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 duo që të flasë për këtë, temë, që ta rrisim numrin e pasuesve të Yusufit alayhi salam, ta tyre që e mposhtin Epsin, ta tyre që i impontin këtë thirrje me bindjen e tyre në Allahun azza xel, me fuqinë e mbranç më shpirtnore, me, me ngavrnimin që buron nga zemra e tyre, ta mposhtin kët ofertë që vjen nga të gjitha anët. Andaj gjithë ato na bëjnë ne të flasim për këtë, temë, duhet të flasim për këtë çështje, që ta rrisim thash numën e pasur të Yusufit alayhis salam. Gjithashtu nga ajo ja që na bën të flasim për këtë teme, është se gruaja gjithmonë ka qenë një mjet fatkeqësisht që është keq përdorur për devimin e njerëzve në përgjithësi, për shkatrimin e familjeve, shoqërive, shteteve, këto merat kur ato gra nuk kanë qenë të edukuara, nuk kanë qenë të formuara sipas kuptimeve islame, nuk kanë pasur frikë Allahut Azoghel, janë bërë mjet i lir, sikurse sot mjet i lir përdorë trupi i ty në fatkeqësisht për shkatërrim, për prishje, për përfitime të ulta materiale. Dhe kemi këtë citat që kemi sot që mbërton në vendin tonë. Andaj dëshërojmë që duke u ulë shikimin, jo tani çmim gruan, duke u ulë shikimin gruaja, jo tani çmim burrin tjetër, por ta nderojmë njëri-tjetrin duke respektuar privatësinë e njëri-tjetrit, duke respektuar nderin e njëri-tjetrit. Andaj ulja e shikimit nuk është në çmim, por është nder, është kënaqi dhe është respekt për njëri tjetër Allahu i mandua në Kur'an thot: "Qolul mu'minina yughddu min absarihim wi yahfadhu farujahum." O të dërguar, thuaj u besimtarëve që ta ulin shikimin e tyre ngasë kështu ruhen organet e tyre, kështu ruhen deri tyne. O qulul mu'minate yughdudna min absarihunna wi yahfadhna farujahunna. E thuaj u besimtareve të ulin shikimet e tyre gase kështu e ruaj nderin e tyne kjo është më e pastër për ta kështu zoti e gjithësisë na msoi kështu ai kërkoi pënë andaj si ka mundsi një besimtar një besimtare në këtë kohë kur jambyllur dyert nga gjitha anët gati dhe thirrjet janë të vazhdueshme të përditshme si ka mundsi ta thot atë përgjigjen e fuqishme që e tha Yusuf alayhi salam ma'a dallah ma'a allah zoti mos e boft nuk e boiën kët kur nuk e boi As fillimin e as fundin. Cili është fillimi, cili është fundi? Fillimi është shikimi, ndosë fundi cili është është kontakti i fundit që patë që është prishet deri në një llozëtë morale, për hapet a moraliteti. Ky është fundi. Andaj besimtari qoftë jet në pyetje fillimi apo mesi, kontakti, priziria, ndëja, busjehet, apo qoftë edhe fundi, të gjitha këto ai thot me adallah me bindin e fuqeshme që i amësëj peganveri ti Jusufi a.s. Si mund të arim këtë? Këa është një sfidë. Si mund të abëjmë në këtë? A është e mundshme? Pa dëshim se po. Shumë është e mundshme. Në qovë se ne ndjekim regullat e cakhtuara. Ndjekim rrugën e Allahu Gjellahu Ala. Ndjekim simet e Muhammedit sallallahu a.s. Pre këture në këtë këshilë unë duat të në kështo dohet të flasë për shpërblimi fillemisht, e pasaj të flasë edhe për pra aqe të ndihman të arishka shpërlim. Qfar fitan qofë se shikanë në atë që është ndaluar, dhe qfar fitan në atë që e ullë shikimin? Qfar fitan qofë se shikanë të ndaluar, dhe shpremë, mërzi, epsh, keqar dhe pse nuk e kjenë dorë, të gjitha këto i fitan në qofë se shikanë të ndaluarën.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 duhet të kemi parasysh këto krasime, të masim, të shikojmë se ku është dobija, ku është dëmi, nësë Allahu ka në kaplë o gjijë, në ka dënë mendja, dhe duke në ngulitur në zemrën tonë, gjithmonë dëmin që ne është këto në shikimi, dhe duke në ngulitur në zemrën tonë, dobit e shumë të që ne i siel ule a shikimit, i me të gatë shumë të dalën në rrugë. Ka se më, objekte të tila provokative, nuk d nuk do tjenë më objekte të lakmis për neve, por do të provokoi një shëmti për neve. Do të, do të shkaktoj një loj, një loj mërije, një loj ma dje dhe në të shumë raste, edhe një, një loj gërditje nga jo që pa e shumë në përruk. Kur në do të kjo? Kur mbu shët zemra me dituri për shëmtu e shmërin e shikimit. Unë i seka disa për tjene. Dësa në qoftë të se e ullë shikimin qka fitan,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 pastaj nga lakmija, pastaj nga kërkesa, që vje nga brenda, nuk mund të bëj asgjë, kësa e ka shkuar, dhe në mundimit dhe në përpiket të të i kalan, gjynëzot, kërë dupësie një riot. Ndërsa, për e ule shikimin, moment, Allah i du të ndihë një përjetim të kënshëm të fitoras, të nga vnimit, se je i fort, je e fort, je nga vnimtar, je fitimtar në këtë rast, andaj, a nuk kje i knachur, apo a nuk kje i knachur, që për një betej qësë gjatë 10 sekunda, 20 sekunda, 30 sekunda, apo të përjetësh kënaci shumë më gjatë të ndjini se fitores, se e më poshta, po, fitova, në shënë qështë që si kanë i ligje, i dopti, dhe nuk tjekët ndjenja e këti kompleksi se i dopt dhe i ligë për një kohë të gjatë. Për këtë arsuja, sat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el mu'minul qawi bas e tarefo çhem i fort as me doshëm tek allahos sa ajë që është i ligë që është i dopt a pardan poritën dëm me koni lig për shfarë fëmijën për në shikim disa sekondash që kalon dhe të silletim të largë probleme kujtoje kët bohu i fort bohu i fort nga ne kërko ti me burra dhe trima nga vëndimtar fitimtar për këto vjen fitimi për këto vjen fitoria për e këtu vje nga njimi, kur një arim të më poshtim vetën ton, nefësin ton, epshin ton, në këto mejdane, të më poshtim sheitanin duke e ullur shikimin. Gjithashtu nga jo që e fitojmë këtë rast është se e më bërojmë zemrën ton nga hyrja e armiku ton, sheitanit, sheitanit nuk mund të futën zemrën tënde, nuk mund të bënë vezvese, nuk, nuk mund të bënë cytje, përvecën qëtë të tja qildiren, Si a e hapë derën shetanit? Armi këtë të të përbetuar, që nuk nërë ahat, e hapë derën si? E hapë derën nuk e shikuar. Shikimi është hapëja kësaj dere. Shikimi është hapëja kësaj dere. Ti lërshëmi thua e shetanit futën zemën time në qofëse shikan. Po në qofëse e ullë shikimin, je imbyllur, je imbyllur hermetikisht, nuk mund të futë të shetanit. Mbetet impostor, mbetet, mbetet i legë, Mbetë i gjënzuar jashtë fortifikatës të ndë, jashtë kërshtilës të ndë, nga se e kem poshtë duke ullë shikimin. A nuk duke ta mposhtë është armikën të ndë, besoj që po. Aja që tjetër duke të kemi paraturë është se në ullë shikimit, mbetë e të zemra e drejtuar vetëm ka halau a zë gjellë. Ju e shka përderdhërë, ju, ju e shpërqëndruar. Mbëtet në lidhje të vazhdueshme me Allahun te barekau teala. A kokëna si më e madhe se të mbetet zemra lidhur me Allahun cel lewala. A kokëna si më e madhe se të mbetet zemra e mbledhur dhe e drejtuar vetëm gazot i gjithësisë. Në shikimin këtu, në shikimin atje, është kapërdër këtë zemër. Nuk lën gjë për Zotin më, ngasë një pjesë e zemrës ka shku tek filan objekti, e tjetri ka shku tek filan pemë, e tjetri ka shku tek filan lakmi, a kështu në radh, një zemër e shkapërdër, nuk din çfarë don, nuk është e qetë, nuk është e rhatë nërsa gjitha këto mund tja kurse shvete sënde, mund të arrua shvete nga një shka përdedhje tjil për disa sekundeve të ule shikimin dhe mbetet zemre e lidrë me Allah unë të e bareke, të e bareke o të hala. Këtu e në disa prej fitoreve që ne i fitojmë në qëfë se ulim shikimin dhe normalisht për balë të ujnë janë dështimet në qëfë se dështojmë që fa në ndihman e këdrejtim shumë shkurtimisht. Dohet të më nj Në çoftë një jo musliman. Çka do çoftai? Të thotë se në çoftë po dorë këtu shcem. Gjose e bën kët, është dëmshë për shëndetin tënd. Nuk mund të bësh rahat, e ndejon? Po ndejon, gazet ekspert, është mjek, është psikolog, sociolog, shkencëtar, çka do çoftë e mërxhin e ti dhe nuk i afrohesh aty ushqimi edhe pse lakman, edhe pse të pëlqen, po larguhesh nga se një njeri ekspert i xelamie të ka treguar për dëmin e saj. Dosa zot e gjithësisë, a nuk e meriton të ndëgohet në katrash? Ai po thot, kush e ka krijuar të bukurin që Allah po kërkon që ta ulësh kim për ballë saj? Allahu xelalu ala. Andaj Allahu e din çka dëfra për ti. Elai a'lam. Ja si nuk e di na çka ka krijuar? Në sa është informuar për gjosen, holsesht timit të binë ose naçi Allahu na ka mësuar është dobia dhe na atë që Allah nga ka urnuat të lërguemi në të është dëmin që ose bëjmë, dhe nërgimin nga jo është do bja janë. Qëka në ndihman të lërguemi të ullim shikimin? Edhe ato pjesë e parë në ndihman, me siguri, të paramenduat e shpëllimet dhe të paramenduat e të keqës, që mund të ndonë që ose nuk e ullim shikimin. Por, zë qoftë, edhe dhëtë të kshila për fond lidhe me këtë qështje. Ajo që të se me këta sy që ti sot po kërkuat nga ti ta ulshikimin nesër po kërkon nga Allahu të shikosh në fytyrën e Allahut të asojal. A do të shikosh mund të shikosh në fytyrën e Allahu xhallahu ala nëse ke shikuar në fytyrat e lloj-lloj mostëm të keqë të dëjuar, apo edhe fjollë të tjera banorë që nuk janë fjalori jon. Nuk mund të parazon këto. Ose do të shikosh në fytyrat e atyrave. Ose pjesët e atyrave të turshme të të që në mënyrë shtazarakë i prezantojnë as do shikosh në fytyrën e Allahut El-Lauha. Zgjedh e kujdeshomë shikoj. Zgjedhja juote në këtë rast të ndihmon ka të përcaktuash në shikim apo në ulje të në ulje të shikimit. Gjithashtu ajo që të ndihmon të ulë shikimin është të marrësh për shembull njerëz që si kanë ulë shikimin. Njëherë Rabi ibn Khuzaim që sot në rrugë, disa gra duke kaluar nga Mos shikimi ti nga ulja shikime të madhe që bën te rrebim në hutim, në sogra than, o Allah, na ruaj nga verbria. Menduan se është i vërtet, aq nuk i kishte, aq në amas të madh i ignorante, saqë ato qraf i thuan përtypën se është i verb. Than, o Allah, na ruaj nga verbria. Kta janë shembullë. Sufiani theurit dol një ditë ta fal Beramin dhe njëri tha, paskandaj shumë gra sot. Tha nuk i pash, ise të shqetëruar me fyz nuk i pash. Kta janë shembullë. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem paraqitë shembullë të se si ul të shikimin, kështë kujdes, edhe pse ishte i ruetur nga Allahu xhalleu ala, andaj ndiqe këto shembullve të bën çë ta ulësh, ta ulësh shikimin. Dhe gjithashtu ajo që përfond po për e them lidhet me këtë çështje është ta dish se dashikimi është er gjuna. Disa njerëz mendojnë se vetëm zinaja është er gjuna, vetëm prek është er gjuna. Wallahi edhe syri është er gjuna. Elë shikimi origjinal. Pejgamberi sahasem në hadithën e Buhariut ka thënë: "Wal 'aynu tazni wa zinahu an-nazar." Atë syri bën zinë, ndërsa zinaja është shikimi. Ai i kënoqur, apo ai që e kënoqur? Çe tek Allahu e tëmërtuar të, të si zinaja qarr me sy. Gjithë, mendoj se gjitha këto melene Allahu te barekautona bën që ta ulim shikimin, të kujdesim për këtë shikim. Kjo është një temë e madhe, ka pika të shumta, por tentova që brenda këtyre minutave Në këtë pak eduket e kaluar atxakonshm të kësaj këshille të përmend disa pika kua, të përmbledhura kështu ndërsa kësaj koha duke shpresuar tek Allahu i manduar dhe duke lutur atë që të na ndihmon të ulim shikimin Allahu i mandua të na shpëlon për kët sakrificë dhe për kët luftë që po e bëjmë në ulën shikimit duke na shpëlyrë pastaj me shikimin e ftynë të, të bekuar dhe pastaj në begatit e shumta që Allahu ka përgatitur për besimtarët e tij në xhennat Allahu a ruajt në derin dhe moralin dhe u bëf nga ta që edhe të tjerë imësën i se të ruajt në këtë në derin dhe moral Allahu në ruajt sy tonë, gjymtyre tonë, zemrën tonë dhe në bëf të Allahu të ruajt ton. në vërgjimësi, dirin të kimin me ta nërso ne, dirin të kimin arshëm Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <të>